«Перепитав. Багато разів, бо чулість, окрім іншого, це ще й сльози. Я була тонка на сльози, замість того, щоб мати кулаки. Добро повинно бути з кулаками? Так вас там учили. А тобі не здається, що іноді сльози допомагали тобі більше, аніж кулаки?» Я трохи перемовчала. Я згадувала. «Мабуть, ти маєш рацію». Однак частіше я плакала так, щоб ніхто не бачив. Сльози не асоціювалися зі мною, і я плакала не перед усіма. Бачиш, за те вони були достойні сліз, ті, перед ким ти плакала. То були твої віддані друзі, ти їх мала багато. «Це ти мені їх посилав?» – запитала я здивовано. «Ні, ви самі знаходили шлях одне до одного. Я лише створював ситуації». Коли бачив, що між тобою і кимось пробігала іскр симпатії чи довіри, і я вам давав випробування. Найважчі випробування випадали тобі з людьми, які згодом ставали твоїми друзями, чи не так? На цим можна було не задумуватися ця аксіома виведена мною ще в житті. Так, навіть потенційні вороги, прийшовши випробування зі мною, ставали моїми друзями чи просто приятелями, але не ворогам. Але я обіцяв показати сад. Ходімо, якось галантно вклонився мені мій ангел і пішов трохи попереду, засліплюючи блиском своєї ризи і тонким, як обідок, німбом, що враз засяяв над його хвилястим, довгим волоссям. Ти мене спокушаєш, промурмотіла я ледь чутно. Ангел відповів мені, не обертаючись. Тут не існує жодної спокуси, про яку чи якої ти не знала в житті. Кожній людині наперед відомий майже весь набір спокус, що можуть зустрітися їй на шляху. І люди добровільно вибирають з них ті, що найбільш повно відповідають настрою, обставинам, місцю, а вже потім звертають свою слабкість на нечисту силу, якщо вважають ті спокуси недостойними чи грішними. Біда в тому, що кожен сприймає спокусу як винагороду за щось і не знає, якою насправді витонченою, філігранною майже до єзуїтства вона може бути. Спокуса – не винагорода. То ти хочеш сказати, що нечистої сили не існує? І це ви, ангели, тут плануєте спокуси і розсилаєте їх по людях, а потім придумуєте кару за них – я майже хапала Миколая за поділи ризи, однак він був невловимий. І я зрозуміла, що ми обоє безтілесні. Ми просто примари, красиві примари, що в ілюзійному сяйві одеж плевемо по квітучій ілюзії одинадцятого саду. «Чому плануємо?» – обернувся до мене білим обличчям ангел. «Тут, у ангельському саду, де мешкають ангели живого, ми маємо все точно так, як ви мали в житті. Багатство, бідність, хвороби, веселощі, спокуси, невдачі, тобто усі різновиди добра і зла. Ми нічого не приховуємо, ми усім ділимося з людьми, а люди самі роблять вибір, і все. «То як же ж ви охороняєте людей, коли ви все віддали у їхню волю?» – скрикнула я вражена. «Хіба є такі, що добровільно вибирають для себе нещастя, хворобу, тоді виходить, як казали атеїсти, «Усе ніким не кероване, хаотичне. А хто ж надсилає кару за прокльони сльози? А хіба я сказав, що ми охороняємо всіх?» Ішов Миколай у глиб саду, ведучи мене за собою. «Ми охороняємо лише вибраних, мічених. Хто ж у вас тоді вибраний і за яким принципом?» Він мені не відповів, і я не перепитувала. Ми йшли, минаючи за пашні алеї розкішних дерев, на яких гойдалися плоди, схожі на помаранчі. Я засміялася, згадала, як колись на вулицях зимових Афін Славко Медвідь рвав мені терпкі, дикі помаранчі і дуже серйозно бурмотів. Це нахабство – рости й валятися під ногами. А Юрко Покальчук шкірився кутиками губ, прицмокуючи при цьому – о, єс, нахабство!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 Майже напівшепотом проказав він мені, заводячи в маленьку сутінкову альтанку між густих виноградників і квітів. «То ти людина? Такий як я? Моєму здивуванню не було меж. Ні, я ангел», – коротко відповів на це Миколай Годник і показав сідати на підлогу, висталену килимами із квітів. Тим часом мій ангел поставив переді мною амфору з амброзією, що розливала пахощі на всю альтанку, і сів навпроти, скинувши ризу. Він справді був молодий, здоровий і красивий, як звичайний чоловік у штанях, схожий на джинсові, у білій безрукавці, з гладко зачесаним волоссям. Він дивився на мене своїми ангельськими очима, і я готова була заприсягтися, що вони чорні, як терен чи пасльон. «Ні, ти мені скажи, ти людина чи ангел у людській подобі? Чи ти змій спокусник, коли кажеш, що в одинадцятому саду є все?» Недовірливо перепитала його. «Я вже тобі сказав, у нашому саду нема неправди. Пий цю амброзію, Марія, вона додає сили. Тут також треба мати силу.